الشارح رحمنه الله تعالى وكلها wa mulazimul hadisi hadisun aa asa dot berceroh musannah kata fanzur ila nafsika maka fikir tilik olehmu pada dirimu ia ni pada segala kelakuan bagi dirimu ha, Apa segala kelakuan? Ha, dikanaki dengan segala kelakuan Iaitu mastamalat alihi Barang sifat-sifat yang melengkapi ia zat diri alihi atasnya Amu ha, fikir tilik pada sifat-sifat bagi dirimu apo daripada pendengar peleha berkata tinggi dan besar kecil semua itu mari itu adalah yang berubah wa kulluha mutaghayyiratun yang berubah min adamin daripada tiada ila wujudin kepada ada wa bil aksi dan dengan sebaliknya Mana daripada ada kepada tiada Jadi benda yang berubah itu Facaqunu hadisatan Maka jadilah ia Al-Mazkura Semua itu Dan ia baru ha, Mana Besar kecil Haa tu Perdengar, pelihak, perkata Putih, hitam, merah Dia sebut di atas Ilmu, jahil, iman, kukuk Itu ha, Semua tu yang baru Wahia dan iyalah Al-Mazkurah Yang tersebut semua itu Kaimatum bizati Yang berdiri ia di zat Kemudian Lagi pula lazimatullah. Yang lazim ia akan zak Maknanya tak bercerai tangga daripada zak Kemudian Bila ini yang tak bercerai tangga akan zak makna kata balik sifat ni lazimah Balik zak tu malzumah Kemudian lazim malzum tu ia beri ke Wamulazimul hadithi Hadithun suatu yang melazimi akan yang baru Maka suatu itu pun baru juga Mana? Sipak-sipak tu baru Mana kalau zat tak boleh bercerai Tak boleh lepah daripada sipak yang baru Maka zat itu pun baru juga Itu ha, wa mulazimul hadisi Kala itu mulazim kena ke zat Hadisi itu kena sipak Yang melazimi akan ia baru Ialah ia baru Ia baru juga Wazalika dan bermula demikian itulah dalilu liftiqari Dan bermula demikian itu Kau nuha hadithatan Keadaan yang baru Yang berdiri di zat haa. Maka zat pun lazim baru juga Yang demikian itulah dalil haa. Keadaan yang baru ni Ataupun kita nak klik pada kau kulluha kaunu kulliha mutaghayyirah situ sunnat atafu mi masdar selalu wazalika dan bola Demakian itu Demakian taghayyuruha demikian berubah tulah dalilu liqari ah kalau kita ambil dihumi kalau kita ambil hadekat ni kaunuha hadith Keadaan an yabahru Itulah dalilu liftiqari Dalil yang menunjuk bagi kata berkandak Ila sani'in kepada Tuhan yang menjadi Lagi hakimin yang pandai Yang amat bijak Ataupun yang amat pandai Lagi pula wajibil wujudi Yang mesti ada Amil ilmi yang umum pengetahuan lagi pula tammil qudrati yang sempurna kuasa wal iradati dan kahno ah ha, mesti tak lepas pada sanad dengan itu fa tastadillu biha maka engkau berdalillah dengannya ha, maka engkau berdalillah dengannya adanya ha, apa tu nu? dengan ahwalin nafsika ha, dengan segala kelakuan diri engkau itulah boleh engkau buat dalil ala ha, wujubi wujudi sanika atah mesti ada tuhan yang menjadikan dikau ah bila engkau fikir situ engkau berdalil dengannya dengan ahwal nafsika dengan segala kelakuan diri kau tu lah buat dalih atas ada Atas mesti ada Tuhan yang menjadikan di kau Itu saniyik Wasifatihi Dan atas mesti segala sifatnya Sifat bagi saniyikah Mesti sedih, mesti keka, mesti aso Bila lagi wa hasiluhu dan hasilnya ah hasil daripada huraian tersebut tadi wa hasiluhu dan mulah hasilnya inilah hasil bagi nazar ah hak kata wanzur ila nafsika hasilnya begini anta qula bahwa engkau kata Nafsi bermula diri aku Ialah malzumatul Sifatin hadisatin Diri aku ni ialah Yang melazimi uh, Bagi segala sifat yang baru uh, Maknanya sifat baru tu tadilah uh, Pedengar, pelihak uh, Tinggi rendah uh, Putih hitam Tu sifat yang baru. Diri aku ni melazimi bagi sifat yang baru. Ha, dia panggil satu qadiyah surah. Wa kullu malzumin li sifatin hadisatin. Tiap-tiap barang yang aku lazimi bagi sifat yang baru. Fahuwa maka itulah kullu malzumni. Hadisun ha, Iyalah ia baru Tubik natijahnya Diri aku ini baru ha, Susung lagi Wa kullu hadisin Dan tiak-tiak yang baru itu Lamun lalahu Tak dapat tidak baginya Min sani'in Daripada Tuhan yang menjadi lagi hakim yang amat pandai wajibil wujudi yang mesti ada lagi pula mausufin bisifati disipa akan dia dengan bibr apa sifat ah ha, tu ambil khulasah ataupun kesimpulan daripada fikir tadi ha, wa hasiluhu hasilun nazar ah fi nafsi atulah hasilnya Kala ta'ala Telah perman Allah ta'ala Wafi Anfusikum Afalatubusirun Dan pada Ada pada diri Kamu itu Haa, ini, ini apa yang kata Hazah dan ini Wafi Anfusikum Sahabat dia tak bersih. Aiwfi anfusikum ayatun wadalah ilu. Ayat tafsir Dan ad, artinya dan ada pada diri diri kamu itu. Bberapa ayat maksud beberapa tanda wadalah ilu dan beberapa dalih, yani yang menunjuk atas ada tuannya. Afalatubusiru Atatrukunat Tafakura fiha Afalatubusiru Jadi ini tafsir ini ha, Tafsir atas kata For pada falah ni atas Pada suatu mahzuh Hamzah istifaham masuk atas sewaktu mahzuh Asal As terjumuh betul-betul Afalatubusiru ha, Tidak Kau ha, Adakah Maka tidak lihat kamu jadi pelih lah hak seninya kita bawa ke awalah ni maka maka tidak kah kamu lihat tapi sini atas iaitu kata potah ratah ada cerakunat tabakurapiyah ada kah tinggal kamu akan berfikir padanya pada emfusikum tu Adakah tinggal kamu akan fikir pada diri kamu? Sebabmu tinggal itulah, <tuh> Fala tu lah. Maka tidak nampak kamu. Ia ni akan bahawa sediri kamu tu lah yang menunjuk atas ada tuan kamu. Haa, mana ayat. kalau gitu maknanya. <tuh> <tuh> Ay la yan bagi tarkun nazari fihak. Arti tak saya dia boleh tinggal fikir padanya pada an pusikum ah ha, tak tak sepatut tinggal ha, apa kita kata lah mana kita kena fikir klik ke diri kita ha, ah sebab beberapa dalih banyak di diri kita menuju atah ada tuan kalau kita nak ambil secara kulantara apa cara mudahnya beberapa perkara yang ada di diri kita yang kita tak mau tapi tak lepas Ha, tenang sopo sakit uzur siapa nak? No. Hati mana yang mau? Ha, tapi ah, tak mau tapi berlaku juga. Ha, tu menunjuk kata ada tu. Ha, yang lain tak beratas. Dan beberapa banyak perkara yang kita mau tapi tak dapat. Ha. Ha kata kita ni bukan kita sebenar sekali. Sebab tu kita tak boleh nak perasaan eh, kata Haa kau tu aku, kau ni aku Situlah kita nak bih kenal situ Haa nah Allah Ta'ala nak bih kita kenal di antara lain tu Maka dia pelaku apa yang dia khanak Sekalipun tak muafakat, tak tuli dengan khanak kita Menunjuk kata kita ni adalah ha, Dibasarkan kepada kita adalah majak saja je Hakikat ialah Allah Kita adalah hak Allah Hmm, itu dia Saya kalau orang nasihat Kau jalan baik Kau jawab kata Ikut aku Aku jangan kata gitu Salah dalam maksud kita Yang kedua pula Jadi sifat tak kebur sombong tu mari Kau kata gitu Ikut aku aku ha, Jadi tak gerti banyak lah ha, Kena jalan banyak lagi lah Walaupun kita pandai Dalam media lain pun Kecepeh tu tak kena lah Nah, ha, tu dia. Ikut aku aku? Ah ha, tak boleh. Ah ha, ikut Tuhannlah. Ah ha, tak apa selalulah. Ikut Tuhan kula aku tak tahu. Ah ha, tak apa. Ah ha, tu baru klik pada hakikat. Ikut Tuhan kula aku tak tahu nya. Ha, ikut akulah. Ah ha, itu tak kena. No. Ha, ah baik. Kalau gitu lah makna kata Dali besar kata di diri kita tu Dali kata ada tuan Yang diperintah Yang pelaku padanya ha, Itu dia Kalau kita dah sendiri tua eh, Apa pasal kita nak kau kita dalam keadaan yang cemah? Kalau kita sendiri dah tua eh? ha, Kita boleh buat apa yang kita mahu lah. ha, Kita boleh lari daripada segala apa yang kita tak mau. Nindak lari tak lepas No, semua tak boleh. Ha, nak lari semua daripadanya tak lepas. Ha, ini menunjuk besar. Itulah ah ha, boleh ambil khulashah daripada makna firman Allah wa fi amfusikum afala tubsirun. Baca dalam surah Az-Zariyat ayat ni dan surah azzariyat ha nah dua satu ayat Wafi fi anfusikum afala tubsirun wa bis-samaa'i wama tu'adun ha sudah atulah makna huraiyan dianya wa fi anfusikum ayatun wadalailu dan ada pada diri-diri kamu beberapa ayat tanda wadala'ilu dan beberapa dalil yang menunjuk atah ada tuhan atatruku natfakura adakah kamu tinggalkan berfikir padanya pada anfusikum fala tubsirun maka tidak nampak sebab mu tak fikir tu mu tak nampak tu arti lagi la yan bari tarkun nazari fiha Artinya tak saya gira tak Sepatutlah oleh tak fikir Tak tilik padanya pada Amfusikum, eh, dekat sekali Dah tilik tak nampak gak Pada ghaliknya jauh tu payah lagi lah hmm. Habis Ayat yang kedua waqalat qala ta'ala Haa, sana satu ayat ha, Awak mai ayat yang kedua Dan telah perman Allah ta'ala Walakad khalaqna al-insana min sulalatim min teen Thumma da'alnahu nutfatan fi quraarim makin Al-ayata Bahasa sebuah ayat ini dalam surah Al-Mu'minun Nah dalam surah Al-Mu'minun Qad aplah al dah Ha dua ayat ni Allah kata wa laqad khalaqana al insana dan demi ha dia panggil lam itu ahli al ah qasam dan demi Allah jadi Tuhan wa ya ni ngah bersungguhnya mendata dengan perkataan menunjuk atau bersumpah ha nak we sungguhnya dan demi ha, Soalatulah Supuh dengan diri dia Demi kebesaranku ha, Qad khalaqna Demi ha, Dan demi kebesaran kami Qad khalaqna Sungguhnya telah menjadi Kami Al-insana akan manusia Patut ha, dia terpisah Dapai ni dia kata Al-insan ialah Adam ha, Dia terpisah dapai Demi sungguhnya telah menjadi kami akan manusia Adam min sulalatim min tin daripada gapo kita nak panggil pati pati daripada tanah hmm, tin tin ni tanah liat bagi kita nilah tanah liat liat liat ni ha ah, ah, ah, Asia kata laiat ha ah, lah kita kata liat tanah liat tanah laiat laiat dah la'i ya liat waktu dia basah seluk tu waktu dia basah ke seluk la'i seluk ke tu manakala musim kemarau ha tengok dah kemarau dekat ke Allah kering kota kerangkung nah ha, tanah tu patu cuba kita tumbuk dia kita tumbuk kita peracur dia tu la'i ha tu telah la'i la'i tanah tu la'i Enga sapanya kalau kita umuk we haja kita kisah atas kain buat gini kan itu tu debu debu lapis supaya debu kapur seming ha dia panggil sulalah itu panggil sulalah ni supaya debu kapur kapur seming dia la tu laik dia tu ha tu represent tu buat ada gitu tu tanah daripada laik laik gitu ambik debu pati dia buat kemagiaan dia nah tu asad tu kita Kata, Dan demi sungguhnya telah menjadi kami akan manusia yakni Adam Mana bapak manusia lagi Daripada pati Debu Mintin daripada tanah ha, Daripada tanah laik Summa ja'alnahu <tong> Kemudian selepas pada tu menjadi kami akan nya akan insan dome rajak ke insan tapi makna lain polah lah insan di sini makna anak cucu polah. Kemudian menjadi kami akan di akan insan yakni anak cucu Adam kami menjadi ke insan no bafatan setitik mani ai mani itulah pi qorarin makin pada ha, tempat tetap Nah, pada ketetapan Yang, yang tetap Yang pada rahim ibu Haa Allah Ta'ala menjadikan Adam Daripada pati tanah Debu Kemudian Allah Ta'ala menjadikan anak cucu Adam Haa Daripada air maning Yang disimpan pada rahim ibu Nah Daripada sulbi Haduk ditulis belakang lelaki Turun maning ke dalam rahim ibu Do situ tujuh, lapis, milen, mula. Lepas tu jalapas mila mulai, patut terbaik mari. Ah, itulah Allah Taala dah menyatakan dalam ayat ni. Ah, tengok bahasa kaidah dulu sikit. Haa, apa nama ni? Burak, morok. Dia kata, al, dia tak. Tambah apa? Pesuk. Lagi? Ayat tu ada lagi beberapa ayat apa? Wal insanu adamu. Ah ha, dikhannaki insan pada kata walaqad khalaqnal insaad adam wasulalatu de makna sulalah tadi apa dia attinatu madebupati pati Pati tanah fahiyya maka iaitu itulah attinatu ah ha, yang yang makna bagi sulalah itu atum min umum atin at iaitu sebahagian daripada umum tanah nah ambil pati ambil pati wa <tip> dhamiru fi qawlihi dan bermula domir pada firman Taala tsumma ja'alnahu hahu tu dhame sini dhame roe kerana kana pun to juga itu bukan kanak dan bolom men to men pada katanya tsumma ja'alnahu hahu tu klik mana Kemudian menjadi kami akannya. Mana kami simpankannya ke insan. Notupatan. Ha, Jadi kan maning. sekali gitu itu <tutu> domik pada tu tu'a'idun kembali ia alal insan. Kemudian menjadi kami akannya akannya insan. Tapi insan la bi makna Adam. Rojak domik ke insan tapi bukan insan sini makna Adam tak lah bal bimakna banihi baka insan dengan mana segala anak cucunya anak cucu Adam. Ha tu dia. Kalau gitu lagu ni ni orang panggil apa? Ha tu sebut insan mula makna mura insan tu kena ke Nabi Adam, kena ke Adam. Patu dhamir rajah ke insan, insan hak kena rajah dhamir tu pakai makna anak cucu, bukan rajak, bukan makna Adam dah. Dalam istilah ilmu al-badak Orang panggil apa macam ni? Fafihistikdamu Maka padanya haa, Pada Adhamid yang ada pada insan Dia panggil Fafihi fiqalihi ta'ala Tumma ja'alnahun Orang panggil istikdamu Ini istilah ilmu al-badak Satu daripada Jawangan ilmu balagoh Panggil istikdam Lagu ni telah menjadi kami akan manusia akan adam daripada pati tanah kemudian kami menjadikannya akan manusia ha murak manusia ini. ni ha, kena ke anak cucu adam ha itu dia panggil istikdamlah tu ha, tu panggil ilmu mubadi' wa qad warada dan sungguhnya datang warik man arafa nafsuhu faqad Man arafa nafsahu Arafa rabbahu Ani ada-ada kata hadis Tetapi Ulama mengatakan Bukan hadis Bukan perkataan Nabi SAW Bahkan Banyak kata daripada perkataan Ulama ahli sofi Katakan Man arafa nafsahu Siapa siapa kenal ia akan dirinya Arrafa rabbahu kenal ia akan Tuhannya. Ha tak kenal diri tak kenal Tuhan mafhumnya. Orang kenal diri kenalah Tuhan. Mafhumnya orang tak kenal diri tak kenal Tuhannya. Kenal ha Tuhan. kenal Tuhan. ya. Maknanya ai man arafa nafsahu bil hudusi wal faqr. Siapa kenal ia akan dirinya dengan baru dan dengan bahaja. Bila kenal dirinya baru, arafa rabbahu bilqidami Kenalah kenallah Tuhannya dengan sedia. Bila baru, tiat-tiat yang baru berhaja kepada kepada yang membaharukan. Ha tu ada Tuhan, maka Tuhan yang membaharu mesti sedia. Nah, itu siapa kenal dirinya baru, kenalah Tuhannya sedia. Wal-Faqri, siapa kenal dirinya berhajat kenalah Tuhannya al-Ghina. Ah, itu dia. Man arafa nafsahu bil-hudusi wal-Faqri, arafa rabbahu bil-qidami wal-Ghina. Kenalah ia akad Tuhannya dengan sedia dan dengan terkaya kita yang berkehendak kepada Tuhan Tuhan yang terkaya daripadanya ha tu makna siapa kenal diri kenal Tuhan mm ada ha, dalam, dalam kita tahu banyak dah disebut macam ini mana orang tak kenal diri tak kenal Tuhan ha tu balarahnya sebab tu kita kenal diri kita kenal diri kita ni siapakah dari manakah dengan di mana dari manakah kepada manakah tu dia habik tu dalam kitab saya bahasa tu ya minallah billah minallah ilallah kita ada ni dengan Allah daripada Allah kepada Allah ha dia bahasa tu ya let so ya. ha tak jadi banyak masalah tu dekat situ ya dengan Allah ada kita ni dengan Allah dengan Allah mengada boleh ada kita kan, ni dan kita ni daripada Allah. Nah, tu dia. Dan kita ni kepada Allah akan kembali kepada Allah. Segala-gala semua tu daripada Allah. Dan kita ni akan kembali kepada Allah. Ha nak pergi ke mana kita? Ha pada bah tu nak wisdah itulah tu. Hmm tu adalah tasarruf cakap. Ha kalau tak kenal diri tak tahu kata kita ni dari mana. Kita ni akan ke mana. Ha, tu tu. Ha, duk Tadania Duk Tadania tak tahu kita ni dari mana Asalnya Dan ke mana kita ha, Di mana kita sekarang Dan akan ke mana kita Lagi akan datang ha, Dari mana kita ni ha, Asalnya dari mana ha, Sekarang kita ni di mana Dan lagi akan kita ni ke mana Nanti dapat hal tu Nanti hah kalau kita kita asal kita dari tak ada ha, kata kita ni baru ha sekarang kita ada di mana di dunia ha dunia ni musnah ha kita musnah lepas tu ke mana pula kita ni akan pergi ha wa ila lahi maseet kepada Allah lah kita ni kembali ha itu bah tu hatulah wa <tuh> hadza huwal azharu fi ma'nal hadis dan inilah yang lebih zahir man hazah hazat tafsir perkataan man nafsahu bil hudud wal faqri arafa rabbahu bil qidam wal ghina inilah yang terlebih zahir pada makna hadis itu ha ya guna ilmu hadis ha hadis tapi hadepu hadis marfu hadis hadis marfu ni perkataan nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ulama bah kata ini bukan hadis bukan perkataan nabi Nah ha, kalau kata sahabat dia panggil hadis mauquf. Ah ha, kalau perkata orang tabiin kemudian dia panggil hadis maqnu. Ah ha, tu malam bahah panjang yang taruh Imam Nawawi dia bahah dia buat soalan dalam kitab Petawa dia. Hmm. dan kataki q huwa iyulah. Ah apa dia tu? Ah ha, ha hadis al hadis ini. Dia panggil isyaratun ilat ta'jizi. Dia panggil ada isyarat kepada melemahkan. Dengan makna kan? Ai anta la ta'rifu nafsaka. arti engkau, tidak kenal engkau akan diri engkau. Bila engkau tak kenal diri engkau, fala tatma. Maka jangan engkau tamaklah. Jangan engkau lobalah. Fi ma'rifati kun hi rabbika. Pada nak kenalkan kan Hakekat Tuhan kau tak sehidat loboh lah muh diri muh diri tak kenal macam mana mau nak kenal zat Allah ha, tak sehidat tomuk lah ha, dah setengah kata man arafah nafsahu arafah Rabbah ni isyarat kepada melemahkan kita ni lemah tak kuasa nak kenal diri sendiri kalau itu diri mana-mana yang mana? Nuh, tengok sini diri mana roh? ruh kita-kita kita tahu ke tak tak tahu. roh kita sedih lagi kita tak kenal. Panak ni kita kena kenal Zat Tuhan. Setengah hal-hal gitu. Siapa kenal diri, kenal Tuhannya. Pak kita boleh kenal ke tak diri kita, roh kita? roh kita kita tengok tak nampak. Roh kita, kita tak kenal. Lepas tu tak sehidat tomok nak kenal hakikat Tuhan. Setengah hari gitu. tu. Zakarahus syariful maqdisiyu telah sebut akannya akan apa dia tu akan hazal qin oleh asy-syariful maqdisi di mana fi mafatihil kunuz wa hallir rumuz namo kitab tu ha syarif al maqdisi ada sebut dalam kitab dia yang bernama mafatihil kunuz wa hallir rumuz zai tu titik tak ada ha tambah titik bagi dia Ma <tuk> fatihil kunuzi atuzai nah, wa hallir rumuzi nah, ada ada beberapa ayat ada, ada titik juga ha nah, nama kitab bagi bagi bagi syarif al-maqdisi kitab ma <tuk> fatihil kunu dan hallir rumu ha nah, dia kata, <tuk> nah, kata perkataan man arafa nafsuhu arafa rabbah isyarat kepada melemokkan mana kita ni lemah Tersedak ha, Tersedak tomok nak kenal hakikat tu ha. diri sendiri pun tak boleh kenal ha, Dirimu sendiri tak boleh kenal ha, Diri makna roh ha. hmm. Habis ha, Itulah Asalnya dia berjara Kita kena fikir pada diri kita Kerana di diri kita sendiri ni Dali yang menunjuk Atau ada tuan ha, Yang menjadikannya ha, Habis Selesailah syarah Kemudian kembali kepada samunnya mata. Qauluhu tuman takili lil alamil al Wallahu